Endaiako gaiak aipatuko ditugu udal kontxeioak emantzuelako. Zer esana eta horretarako gurekin dugu Iker Elizalde, endaiako auzapez ordea jotasun zu Iker. Bai, pixkat, bai. ari gira. Ari gira, gogotsu gaitzat. Bigai ditugu aipatzeko, alde batetik endaiako besta komitearen berregituraketa do baintzat besta plan gintzen berregituraketa eta bestetik irigintza plana. Besta komitetik hasiko gara, ba herriko etxeak bulego berezi bat edo bulego berri bat zabaldu baitu herriko bestak bertatik kudeatzeko, beraz kompetentzia bulego horrena alitzateke eta ez gehiago ohiko besta komitearena. Bai, hala da. Atzo deliberazio bat hartu genuen horren inguruan, nun herriko etxeko batzorde bat sortuko den pesten kudeaketarako Eta uh, pesta hoiek uh, kudeatzeko ez du bulego edo batzorde horrek uh, eginen makarrik. Baizik eta uh, pesta bakotxa antolatzeko batzorde parte hartzaileak eginen dira. Nun, uh, ba, endaiako elkarte guztiei ateak iz, irekiak izanen dira, elkarlanean uh, endaiako pesta ezberdinak uh, antolatzeko. Eh, izan uh, bisintxoak, eh, atejoka ditugunak, izan bon, aspaldi ala egiten da ere, eh, txipiroi pesta, eta baita ere pesta. Uh, uh, Iri Besta eta, eta Euskal Besta. Eta zer dela eta dator hau besta komiteari ba eskumen oieke kentzea? Bo, jakimarda lehenik uh, besta komiteari uh, urteetan uh, berru mila euroko subentzioa ematen zitza eta uh, astapen-astapenean Uh, Pestak horrelakudiatzen ziren, eh? bazen batzorde municipal bat, autetxiz uh, osatua, gero elkarlanean haitzen zirenak uh, elkarte ezberdinekin. Uh, 2008an hori aldatu uh, egin nahi zen, eta pesta komiteari uh, nola potere gehiago eman uh, eta autetxiei hori kendu. Hain... Astapeneko urteetan gauzak aski ongi jont ziren tzen olako gatazkarik izan. salbu pasaden urtean estatutuen aldaketa bat egin zuten Nun ehien asmoa herriko etxeko ordezkariak hortarik kanpo guztea eta baita ere pesta komitean elkarteak ordezkatzen zuten lagunak, kanpoan emaitea. Beraz, egoera horrena intzinean, guri iruditu zaigu, hori ezin zela horrela egin, ezin zela lagun batzuen esku utzi herriko pesten antolatzea, eta beraz, be, ebe, atzoko kontziluan, delibero hori hartu duhu, esan bar da, delibero hori hau batez hartua izan dela. Behar bada, endaia da, ego lapurdi osoan edo, ez dakit nik lapurdi osoan, behar bada, e, bestak herriko etxetik naiz eta elkarten laguntzarekin kudatuko diren. Alegia, oso ezaguna da, bestak omiten e, figura, inguruko erritxikietan, txikietan, baionan, izan ezik behar bada, baina, e, takitain zindaria daitu daiteken edo, baina... Ez eh, berdinena da. Ez ezberdinena ez da endaia. Uh, ondoko herrietan uh, izan siburu edo Don Limanel litzunen da. Gero egia da beste uh, beste herrietan uh, badira pesta komiteak, baina ez berdintasuna da ere pesta komite horiek uh, bereziki Gazteek uh, dituztela kudeatzen. Hemen uh, Gazteek leku gutxi ukan dutet, orain uh, be uh, uh, antolakuntza berri honen bitartez, enxatuko da ere uh, gaztei, edo bederen antolatuak diren uh, gaztei, uh, bide ematea eta eta hien lekua uh, ematea uh, pesten antolaketan. Uh, hala, bon, uh, ez dut uste hain zindari kire uh, nik, eh? me Konparatzen badu jo ere ondoko herriekin ze dirutza suposatzen duen pesten antolakuntza endaian edo herri etxipigo batzuetan. Ez gira hitz egiten ari berri mila eurotazbiriatu nadibidez, pesta komitea HCC etxe joaten da sosarenbia. Hemen herriko etxeak du, du dirutza hori emaiten beraz normala iruditzen zaigu ere bai herriko etxeak, Eh, begi bat izaitea horren gainean, eta gauzak argi eh, eta garbi egin eh, egitea, zenta horrere izan dira, bombe, disuntzio batzuk, eh, denen partetik eh, ezagunak direnak, gero kutsu politiko bat eh, izan dutenak, baina hori dira eh, Pesta Komitearen eh, aferak, hoain elkarte bat izan dena, eta beste elkarte guztiak bezala, nahi baldin baditu eh, eh, Pesta edo animazioak antoratu eh, eh, gure herrian, alko dute, Egen galderak egingo dituzte eta ikusiko da, ea bai esaten zaien edo ez. Eta hor, jendeak ulerdezen, e, udalak joko du elkarten gana, edo behar badateak irekiak dira proposamena jasotzeko, nola garen da ze? Aurten bizintxoak lehen aldiz er, ezberdinki antolatuak izanen dira? Boa, ez berdinki, bai eta ez, eta orain arte ere adibidez uh, tamborra da, elkarteekin batera antolatuak ziren. Nik dakidana, uh, jadanik birkura bat edo beste eginak izan dira elkarteekin, eta uh, nik ez dut arazorik ikusten uh, ikuspundu horretatik, ikuste funtsian aldatuko dena da elkarteei pixu geio eman entzaila uh, pesten antolaketan. Aipadezagunik errere ere iregintza plana Iraileko Kontseiluan e, gaur egun indarran dagoen plana aldatzea onartu baitzen oposiziak e, aurka bozkatu zen baina larea aintzina aterada aldaketaren e, proposamena eta urriko kontseiluan e, endaia biltzenen e, partetik e, lau galdera edo labu har e, eginake izan dira Eta alde batetik e, babes ofizialeko etxeak ez e, gehiago eskatzen dituz zudo behinzaat legea betetzea. Bai. E, bon, Lenik esan bar da hirigintza plan bat berrri ikustea bostatzen delarik e. E, irikitzen dena da eztabaida. Eta gu eztabaida horren baitan laugai ekarri genituen, e, atzoko kontsiruan eta hoietako bat etxe bizitza sozialen, e, o, sozialena. E, jakin bar da, e, legeak gaur egun finkatzen duela e, e, etxe bizitza sozialen e, kopurua eguneko hogeita bostekoa izan bar duela herri bakotxean. Endaian, eguneko e, amala da gaur. Hori, bts Uh, isunbat uh, pagatu beharko du herriko uh, etxea. Eh? jadanik pagatu, pagatu behar izan duena. Eta urteak joan hala, ez bada uh, plantan emaiten politika bat horri aurre egiteko edo kopurgo horiek betetzeko uh, isun hori emendatzen joannen da. Beaz guk esaten duguna da gaur egun uh, tokiko hiriginttzko planak hartzen duena da uh, ba, promozio bakots amarretxe bizitzatik goiti, uneko hogeita hamarra etxebizitza sozialak egin gupen dugu, bar direra, eta gupentsatzen dugu emendatu behar dela porcentai hori eta gutxitu behar da hamar etxebizitzatik bost etxebizitzera. Izan ere hendaiarrek hendaian bizitzeko ez egite eskubidea aukera ukan dezaten, Haukera, baino gehiago, autua izan dezaten. Xa nahi du, uh, endaian bizitzea, bon, endaia maite dugunok, dena, dena horren uh, hemen bizitzeko uh, egiten dugu, baina uh, beste batzuk ere, uh, aukera ez dute, uh, naiz eta gure herria maitatu, hemen bizitzeko, beraz, uh, lorgarri direne etxe bizitzak, eh, francesi zaten da, aksezible, hoien uh, bia joan bar duhu. Eta da, justuki, uh, horrekin uh, sortu, nahi dujun, uh, sortu nahi dujun etxe bizitza sozial kopuru aski handia, Horritera ziko dut uh, haintzineko uh, aldibatean haipatu uh, nuena, eh? ja kimar da endaian, baina ez endaian makarrik, eh? dira Estatu Frantziseko uh, zenbakiako iek, eh? uh, ba, uh, etxe bizitza sozial bat lortzeko kriterioetan sartzen den jenden kopurua, euneko irrogeita mar, euneko dela. Bela ikusten duju badu jula atzerapen handibat hemen badituju gainera etxebizitza uchak eh besiki eh, idibarne barneuntane eh, etxebizitza uchak eta sartuak horri begira ere gure bigarren galdera horri begira zen eh, nola ber eh, bisieratzen duju idibarnea geltoki inguru hau hainbeste eh, etxebizitza ucha Uh, izanik, eh? oiei horren uh, inguruan politika bat emaitea uh, oiek gutxitzeko, eh? eta berritz uh, uh, ba, etxe bizitza sozialen uh, parkean oiek sartzeko, eta baita ere uh, erribarneari ber bizitza bat emaiteko, zen gaur egun uh, joera izan bardu irribarneak densifikatzea, eh? densifikazioa neurtu bat, beti ere, uh, Erritarrak zerbitzuetatik hurbiltzeko eta ez alderantziz. Eta hor hunkitzen genuen beste gai bat da endaia inguruan geitzen diren lur eremu eraikigabe horiek gure ustetan horiek laborantxari lotuak izan be eta posible da gu buruan badugu proiektu bat, lotuko lukena hendaiaako herriaren beharra eta baita ere laborantxari lotutaku, lotutako proiektu bat eta Saskin finial litzateke babes ofizialen e, babes ofizialekoa etzen e, kopurua hemendatzea hiri indartuz eta baita ere periferia periferiarespetatuz ekoizpena dotabeints lanpostuak eta sortzeko eta dena den jakinbar da ere herri bakoitzak ezin du lana egin ezta lapurdiko hiri elkargoak irizpide batzuk e, markatuak ditu homogenizazio bat edo egon dadin. Hori da, bon, ez da bai da ere, gainera ber momentuan uh, uh, irigunean, eh, gola purdiko irigunean, nun uh, ebe, uh, irigune mailako uh, irigintza plana uh, berriz uh, aztertzen ari den. Eh? Hori hasiko da hasi da deia uh, komertziogunei uh, begira edo komertzioari begira, baina poliki poliki unkituko ditu uh, arlo guztioiek. Eh? Eta esaten zinuen bezala, uh, batekin bardu Uh, hori detzin dalu Skot, Skot bat egin bardu, edo hem tokiko irigintzako plana, bat egin bardu uh, Skotarekin. Ez du bakotsak egiten uh, nahi duena, koherentzia bat ukandeza uh, gune irigune mailan. Eta justuki horretan unkitzen genuen ere uh, garapen ekonomikoa. Uh, biziki inportantea dena guretzat, uh, zenta uh, berra ztertzketa horretan edo berrikuste horretan irigune mailan, endaian apuntatu dira bizon alde. Eta justuki dira, bon, bat, deia ipatu duhu, iribarnea eta geltokia, eta bestea da, intzurako uh, uh, gune industriala. Ikusten ari gira, uh, biakarea bat, izaten ari dela be, uh, gune horretan, poliki-poliki eh? komertzioa ari da uh, leku hartzen, Eta gupentsatzen pentsatzen dugu komertzioen uh, lekua zonalde horretan, gune industrial horretan, mugatu egin bardela. Eh? Komertzioak iribar nera tekarri eta uh, intzurako gune industrialean babestu edo bederen uh, aurre ikusi hemendik dik haintzinat barko ditu ere industria eta artesa hauek uh, atxiki uh, tokian toki. Uh, Badakiru komertzioak Sortzen dituen lanak edo lanpostuak prekarioak direla, aldiz industrian eta artesau gintzen, lanpostu beste mailako lanpostu batzuk sortzen direla eta guk nahi dugu horri, horri begira jarri. Eta baita ere gokoetatu zer izan bartuen, endaia, uh, zeleku izan barduen, edo zerri begira jarri barden garapen ekonomikoari buruz, Eta gu hortan argi duhu uh, transizio energietikoa izan barduela gure ardatza, eta hortarik entxeatu poliki poliki, endaia, erreferente bat uh, biakatzea arlo, arlo horretan. Bukatzeko iker, eh, zer erranen zenieke? Ba, karrikan hainbate eh, jende esaten ari deneo eh, arrei, eh, kotxe zenarrok irabazio orduko, promotoreainitzate joka zirela, berriz ere gehi egi edo hainitz ere dela endaian, nori irekiko bateak eh, ba, erranbait zuten eh, etxonetan bertan jisaje irazurtak, amar urte barru, ogeita bos mila biztanle, izango dituela endaiak, ikerketa komen daude, jende batzuk eh, ez da git beldurra den, edo besterik eh, gabe, aipatzeko erraten duten? Bo, nik esango nikena, eda gu behintzat e, promotorei, ez digula atiak zabal-zabal eginen, eta ez zait ere ez e, gaur regun da joen e, udal taldean hori den e, asmorik, asmoa. E? E, e, ala, e, askoz gehiago nik uste dut hor izan da bada iragan bat iragan aski urbila kontzentziak kolpatu duena endaiako jendea initz, baina iruitzen zait hori uh, iragan aida da. Uh, gaur begiratu bar duguna da geroari eta geroari begira justuki hor uh, aurreratu ituzten laupuntu hoietan erantzun bat izan da zen, uh, galderak ziren, galderak afirmazio batzuk eta galdera, galderak uh, ziren ber, ber momentuan eta nik uste uh, Erantzunak aski argiak izan dira zoko kontsiruan, nun bat etortzen zen guk, guk aurreratzen ginituen puntuekin. Horrek esan nahi du, badela momentuz, bederen, nahiko koesio maila handia kai inguruan udal talde honetan, gehiagoaren taldean. Ba, ikerreli zalde, endaiako zapezordea, mi esker, etortzea gatik, eta prozesuak aurrera eginala ba, mintzatuko gara. Bai, mi esker zuei.